Частина двадцять перша, розділ четвертий. Чорти забирай. промовив Стюарт Бові. Він разом зі своїм братом перебував у підвалі похоронного салону. Стюарт якраз доводив до похоронної кондиції Арлету Куме, найсвіжішу в честермілі самогубцю і останню клієнтку похоронного салону Бові. Чорти його забирай, сучого сина. Довбану мав пусрану. Він кинув мобільний телефон на стіл і дістав із широкої передньої кишені свого гумового фартуха пачку крекерів «Ріцбітс» з арахісовим ароматом. Стюарт завжди їв, коли дратувався, і завжди неакуратно. Тут жерли свині, мав звичку примовляти їхній батько після того, як юний Стюї вставав за стола. Тож і тепер крихти крекерів посипалися на задерте обличчя Арлетти, чий вираз був надто далеким від умиротворення. Якщо вона гадала, що залпом випити рідину для прочищення каналізаційних стоків, ліквід-пламр – це безболісний спосіб вирватися з-під купола, вона жорстоко ошукалася. Клятий розчинник проїв їй весь шлунок і витік зі спини. «Що там трапилось?» – спитав Ферн. «Навіщо я взагалі злигався з цим довбаним Ренні? Заради грошей? Яка зараз користь із грошей кипів Стюарт?» «Що мені довбодятло тепер з ними робити? Ходити, по-багатому, скуплятися в універмазі Берпі? А вже ж від цього в мене гарантовано встане!» Різко смикнувши за підборіддя, він всунув літній вдові до рота надгризаний крекер. «Жуй, корва! Обідній час настав!» Стюарт знову вхопив свій мобільний, натиснув клавішу контакти і вибрав номер. «Якщо його там нема», – промовив він чи то до Ферна, чи радше до самого себе. «Я поїду туди, знайду його і вліплю йому якоюсь з його ж власних курей просто в...» Роджер Кіл'ян відповів на дзвінок. Саме зі свого чортового курника. Стюарт чув квоктання. А ще він чув каскадні скрипки, мантанові, котрі ширяли у звуковій системі курника. Коли біля курей поралися сини кіл'яна, там грали Металіка або Пантера. «Льо! Роджере, це стює. Ти зараз чистий, братан!» «Вповні», – погодився Роджер, що швидше за все означало, що він так і щойно курив кришталь, але кого це трахає. «Мотай сюди, до міста. Ми з Ферном зустрінемо тебе в міському гаражі. Нам треба взяти два великих ваговози, ті, що з підйомниками, і поїхати до РНГХ. Весь пропан мусить бути перекинутий назад до міста. Ми не можемо все зробити за один день, але Великий Джим сказав, що ми мусимо почати вже зараз». Завтра я підберу чоловік шість-сім хлопців, яким можна довіряти. Когось з тієї чортової джимової приватної армії, якщо він ними поділиться. І ми закінчимо цю справу». «Та ні, Стюарт, ніяк. Мені курей треба годувати. А мої хлопці, котрі ще вдома живуть, усі пішли в копи». «Що означає, – подумав Стюарт, – ти волієш так і сидіти у своєму кабінетику, курити кришталь, слухати оцю срану музику і дивитися лесбійські «лизвідео», «На комп'ютері». Він не міг зрозуміти, як у когось може вставати посеред запаху курячого лайна, такого щільного, що хоч ножем його ріж, Проте Роджеру Кілляну це вдавалося. «Це не волонтерська місія, брате. Я отримав наказ, і в свою чергу наказую тобі. За півгодини. І якщо тобі десь трапиться хтось із твоїх синів, чіпляй їх із собою». Він відімкнувся, щоби Роджер не встиг знову завести оте своє плаксиве лайно і хвильку просто стояв, паруючи. Найменше в світі йому хотілося вбивати решту світлового дня цієї середи на піддавання газових балонів до кузовів-ваговозів. Але саме це йому доведеться робити. А вже ж, саме це. Він вихопив із раковини шланг і вставив його кінець, між зубних протезів Арлетти Куме і натиснув важіль. Шланг був високого тиску, і труп аж підстрибнув на столі. «Треба запити крекера, бабуню!» буркнув він. «Не хочу, щоб ти вдавилася!» «Стій!» закричав Ферн. «Все ж витече крізь діру в її!» «Пізно!» «Бачиш, яким боком це тобі вилізло!» усміхнувся до расті великий Джим. А тоді обернувся до Картера і Фредді Дентона. «Панове, ви чули, як містер Еверет Намагався мене залякати. «Так, звісно», – відповів Фредді. «Ви чули, як він загрожував не дати мені якихось життєво необхідних медикаментів, якщо я не подам у відставку?» «А ж, кинув Картер, пославши Расті злий погляд. Расті сам собі дивувався, яким же він виявився дурником. «За довгий день у тебе був, спиши на це. Медикаменти, якими він мене шантажував, це, скоріш за все, Верапаміл. Ліки, що мені їх виписував внутрішньовенно, той довговолосий парубок. Знов показав у неприємній усмішці свої дрібні верхні зуби Великий Джим. Верапаміл. У перший разі вилаяв себе за те, що на витяг не прочитав картку Великого Джима, спазів на дверях його палати. Цей раз був не останнім. «Якого роду злочин має, маємо наразі, як ви вважаєте, поставив питання Великий Джим? Кримінальні погрози? А вже ж, іще вимагання!» – підтакнув Фредді. «К чорту це!» – втрутився Картер. «Тут був замах на вбивство!» «І хто його до цього напоумив, як ви гадаєте?» «Барбі!» – кивнув Картер і зацідив Расті кулаком просто в губи. Расті аж ніяк не чекав на такий розвиток подій, і тому навіть не зробив спроби захиститися. Він поточився назад, вдарився об стілець і впав на нього боком. З рота йому ринула кров. «Це в тебе через спротив під час арешту», – зауважив Великий Джим. «Але цього недостатньо. Покладіть його на підлогу, хлопці, я хочу, щоб він лежав на підлозі». Расті спробував тікати, але лишень встиг відірватися від стільця, як Картер ухопив його за руку і вертонув. Фредді поставив заду йому підніжку. Картер штовхнув. Наче діти на шкільній перерві, падаючи, подумав Расті. Картер завалився поряд. Расті спромігся на один удар, поцілив Картеру по лівій щаці. Той дратівливо відмахнувся, немов від знахабнілої мухи. За секунду він уже сидів верхі на грудях у Расті і шкірився йому в обличчя. А вже ж, точнісінько, як на шкільному дворі. От тільки нема старшого чергового, який би їх розборонив. Він повернув голову в бік Ренні, котрий уже підвівся на ноги. «Не варто вам цього робити», – промовив Расті засапано. Серце билося важко. Він не міг вдихнути повітря достатньо, щоб його підтримати. Тібодо був дуже важким. Поряд з ним стояв на колінах Фред Дентон. Расті подумав, що він скидається на рефері і в якийсь із тих інсценівок, що звуться матчами з реслінгу. «Але ж я так і зроблю, Еверете!» – запевнив Великий Джим. – Фактично, благослови тебе Бог. Я мушу це зробити. – Фредді, дістань мій мобільний телефон, він у нього в нагрудній кишені. Не хотілося б, щоб його зламали. – Цей нікчемаха поцупив його в мене. – Можете додати цей факт до рахунку, коли допровадити його до дільниці? – Є люди, котрі знають, – сказав Расті. – Ніколи він не почувався таким безпорадним. І таким дурненьким. Запевнення себе в тому, що не він перший недооцінив Джеймса Ренні-старшого, не допомагало. «Люди, котрі знають, що ви наробили?» «Можливо», – кивнув Великий Джим. «Але хто вони?» «Чергові дружки Дейла Барбари? Ось хто!» «Ті, що підбили людей на харчовий бунт?» «Ті, котрі спалили редакцію газети?» «Ті, котрі, я в цім не сумніваюсь, першим чином встановили цей купол?» «Якийсь урядовий експеримент, я гадаю. Але хіба ми пацюки в клітці?» «Хіба ми пацюки Кертере!» «Ні!» «Фредді, чого ти чекаєш?» Фредді слухав Великого Джима з обличчям, що немов промовляло. «О, нарешті я все докумекав!» Він видобув телефон Великого Джима з нагрудної кишені Расті і кинув на найближчий диван. І знову вернувся до Расті. «Ти це давно замислив? Давно ти планував замкнути нас у місті, щоб подивитися, що з нами станеться?» «Фредді, послухай, що ти верзеш? сказав Расті. Слова виривалися з нього з харчанням. Боже, який важезний цей Тібода. Це божевілля, де тут сенс? Хіба ти сам не розумієш, що. Притисни його руку до підлоги, наказав великий Джим, Ліво. Фредді виконав наказ. Расті намагався опиратися, але Тібода міцно пришпили в його плечі, тож нічого з того не вийшло. Мені шкода, друже що доведеться це зробити, але люди в нашому місті мусять розуміти, що всі терористичні елементи в нас під контролем. Ренні скільки завгодно міг говорити, що йому шкода, але за мить до того, як він опустив підбор свого черевика і заразом всі 230 фунтів своєї ваги на притиснуту долоню Расті, Расті помітив інший мотив другого виборного, яким напнуло матню його габардинових штанів. Ренні отримував насолоду, і насолоду не просто ментального рівня. А тоді підбор наступив і почав давити і горзати. Важко, важче, страх як важко. Від натуги у великого Джима скривилось обличчя. Під набряк під очима. Закушений зубами з рота йому стирчав язик. «Не кричати», – думав Расті. «На крик прибіжить Джинні і теж потрапить у халепу. Йому ж хочеться, щоб я закричав». Не подарувати йому такої насолоди. Але, почувши з-під підошви великого Джима перший тріск, він закричав. Просто не міг стриматись. Далі прозвучав другий тріск, а за тим і третій. Великий Джим відступив задоволений. «Поставте його на ноги і доправте в камеру. Хай відвідає свого дружка». Фредді роздивлявся руку расті, вона розпухла на очах. Три з чотирьох пальців стирчали дико покривлені. «Зломлені». Промовив він з очевидним задоволенням. В одвірку відпочивальні з'явилася Джинні, очі величезні. «Що це ви заради Бога тут так і робите?» «Заарештовуємо цього сучого сина за шантаж, за кримінальне ненадання допомоги і замах на вбивство», оголосив Фредді Дейтон тим часом, як Картер піднімав Еверета, щоб поставити його на рівні. «І це лише для початку. Він чинив опір, і ми його вгамували. Прошу, дайте дорогу, мем». «Ви сказилися», – заволала Джинні. «Расті, твоя рука!» «Зі мною все гаразд. Подзвони Лінді, скажи, що ці бандити...» Продовжити він не встиг. Картер ухопив його за шию і виштовхав за двері з нахиленою головою. А у вухо Картер йому шепнув. «Якби я мав цілковиту певність, що той старий розуміється на ліках найгірше за тебе, я б тебе власними руками задушив. Якихось чотири дні, і вже такі переміни». Чудувався, спотикаючись Расті, поки Картер волік його коридором, зігнутого майже навпіл під тиском важкої руки на карку. Його власна ліва рука перестала бути рукою, перетворившись на ревучий болем оцупок нижче зап'ястка. Усього чотири дні, а стільки перемін. Він загадувався, чи шкіроголовці, ким би або чим би вони не були, насолоджується цим видовищем. Було вже далеко пополудню, коли Лінда врешті натрапила на міську бібліотекарку. Ліса велосипедом поверталася до міста по шосе 117. Вона сказала, що балакала з вартовими біля купола, намагалася витягти з них якусь додаткову інформацію про день побачень у п'ятницю. «Їм не вільно точити ляси з міськими, але дехто з них піддається», – сказала вона. «Особливо, якщо підійти з розстебнутими трьома верхніми гудзиками на блузі». «Схоже, що це дійсно дієвий стартер для розмови. З армійськими, принаймні. А от морська піхота. Гадаю, я могла б з себе геть усе зняти і станцювати макарено, а вони навіть і вухом не повели би. Ці хлопці, мабуть, імунізовані проти сексапілу». Вона посміхнулась. «Щоправда, і мене важко сплутати скейт Уінслет. То ти здобула якісь цікаві плітки?» «Ніяких». Розставивши ноги, Ліса сиділа на своєму велосипеді і через віконце з боку пасажирського сидіння зазирала до лінди. Вони і гадкі ні про що не мають, але дуже переживають за нас. Один спитав мене, чи правда, що вже більше сотні людей покінчили життя самогубством. «Ти можеш пересісти на хвильку до мене в машину?» Посмішка Ліси поширшала. «Мене буде заарештовано? Я хочу про дещо побалакати з тобою». Ліса відкинула ногою сішку, поставила велосипед і сіла до машини спершу відсунувши сидіння блокнот штрафних квитанцій і недіючий ручний радар. Лінда розповіла їй про потаємний візит до похоронної контори і про те, що вони там знайшли, а потім про заплановану зустріч у пастораті. Відповідь Ліси була моментальною, безапеляційною. «Я буду там, спробували б ви мене не впустити!» Тут ожило радіо, прокашлялось і почувся голос Стейсі. «Екіпаж чотири, екіпаж чотири!» «Спішно, спішно, спішно!» Лінда вхопила мікрофон. Не про Расті вона в цю мить думала. Подумала вона про дівчаток. «Четвірка слухає Стейсі, каже». Те, що їй повідомила, знову ввімкнувшись Стейсі Могін, перемінило Ліндину тривогу на суцільний жах. «Маю дещо погану новину для тебе, Лін. Порадила б тобі кріпитись, але не думаю, що ти зумієш укріпитися перед такою звісткою. Заарештовано Расті». «Що?» Мало не криком перепитала Лінда, але почула її лише Ліса. Лінда забула натиснути кнопку «Пас» на боці мікрофона. Вони посадовили його в кліть до підвалу, де вже сидить Барбі. З ним усе гаразд, хоча мені здалося, ніби в нього зламана рука. Вона розпухла, і він притискав її собі до грудей. Стейсі знизила голос. Це трапилось під час спротиву при арешті, так вони кажуть. Прийом. Цього разу Лінда згадала натиснути кнопку на мікрофоні. «Я зараз же буду там. Передай йому, що я їду. Прийом». «Я не можу», – відповіла Стейсі. «Нікому більше не дозволено спускатись вниз, окрім офіцерів зі спеціального списку, і я до них не належу». «Тут ціла купа звинувачень, включаючи замахом на вбивство і співучасть у вбивстві. Не жени, як скажена, повертаючись до міста. Тобі все одно не дадуть з ним побачитись, тож нема сенсу тобі перекинутися десь разом з тачкою по дорозі». Лінда тричі підряд натиснула на мікрофоні. Спішно, спішно, спішно. А тоді промовила: "Я побачу його, обов'язково". Проте ні. Посвіжили на вигляд після денного сну на ганку поліцейської дільниці, її зустрів шеф Рендольф і одразу ж забажав, щоб вона здала йому свій значок і пістолет. Як дружина Расті, вона теж опинялася під підозрою у підривній діяльності проти законного уряду міста і підбурювані до спротиву. Чудово хотіла було вона йому сказати, «Заарештуйте і мене, посадіть в камеру до мого чоловіка». Але тут же згадала про дівчаток, котрі зараз мусять бути в Марті, Чекають, коли їх заберуть. Не терпляться розповісти їй, як пройшов день у школі. Також вона згадала про зустріч, призначену на цей вечір у пастораті. Їй туди не потрапити, якщо вона сидітиме в камері. А ця зустріч тепер здавалась їй важливішою, ніж будь-коли раніше. Бо якщо вони збиралися завтра ввечері визволяти з в'язниці одного, то чому б тепер заразом не двох? «Передайте йому, що я його кохаю», – сказала Лінда, розщіплюючи пряшку свого ременя, совуючи з нього кобуру. Все одно вагомість зброї насправді ніколи її не приваблювала. Переводити малюків через дорогу до школи, нагадувати старшокласникам, щоби викинули геть недопалки і брудну лайку собі з ротів. Такі речі більше були їй до вподоби. Я передам ваші слова, місіс Еверетт. Хто-небудь оглядав його руку, я чула від когось, що в нього ніби зламана рука. Рендольф нахмурився. «Хто вам таке сказав?» «Не знаю, хто мені дзвонив. Він не назвався, хтось із наших хлопців, я гадаю». «Але ж радіозв'язок там, на шосе 117, завжди не дуже добрий». Рендолф подумав і вирішив не розвивати далі цю тему. «З рукою врасті все гаразд», – сказав він. «А наші хлопці більше вже не ваші. Ідіть додому. Я певен, у нас до вас пізніше виникнуть деякі питання». Вона відчула, що ось-ось заплаче і придушила сльози. «А що я скажу своїм дочкам? Повідомлю їх, що їхній тато сидить у в'язниці?» «Ви самі знаєте Расті, як доброго чоловіка, ви це добре знаєте». «Боже, це ж він минулого року діагностував у вас гостре запалення жовчного міхура». «Нічим не можу вам наразі допомогти, місіс Еверет, промовив Рендолф. Часи, коли він називав її Ліндою, схоже, залишилися далеко позаду. «Але я не радив би вам повідомляти дітям, що їхній батько підготував разом з Дейлом Барбарою вбивство Брэнди Перкінс і Лестера Когінса». «Щодо інших ми ще не певні, ті вбивства явно сексуального характеру, і Расті про них міг не знати». «Це маячня!» Рендольф ніби і не почув. Також він намагався вбити виборного Ренні, не надавши йому життєво необхідних ліків. На щастя, Великий Джим завбачливо сховав поряд двох офіцерів. Він похитав головою. «Загрожувати тим, що не надасть життєво необхідних ліків людині» яка підірвала власне здоров'я, піклуючись про наше місто. Отакий от ваш добрий чоловік, ваш чортів добрий чоловік. Вона тут може напроситися на неприємності, зрозуміла Лінда. Отже, і пішла звідти, щоб не погіршувати справи. П'ять годин до зустрічі в пастораті Конго пролягли перед нею довжелезним строком. Вона не могла придумати, куди б їй піти, що їй робити, а потім придумала.